«Askeladden og de gode hjelperne!» Det var en gang en konge, og den kongen hade hørt tal om et skip som gikk like fort til land som til vanns, så ville han også ha slikt det, og til den som kunde bygge det, lovte han ut kongstatteren og halle kongerike. Och det lyste han opp på kirkebakken hele landet over. Det var mange som prøvde, må vite, for halve rike kunne være godt å ha, mente de vel, og kongstatteren kunne være bra å ha atpå, men ille med de fleste. Så var det tre brødre borti en skogsbygd. Den eldste hette Per, den andre hette Poul, og den yngste hette Espen Askeladd, av det han støtt satt og grov og raket i asken. Men den søndagen da det ble lyst opp om skipet som kongen ville ha, var det som en hendelse at han var ved kirken han også. Da han kom hjem og fortalte det, ba Per, som var den eldste, morsi om niste, for nå ville han i veien og friste om han kunde bygge skipet og vinne kongstatteren og halve rike. Da han hadde fått nisteskrepet på nakken, strøk han av gårde. På veien møtte han en gammel man, som var så kroket og gudnådslig. «Hvor skal du hen?» sa mannen. «Jeg skal bort i skogen og gjøre trau til far min, han liker ikke å ete i lag med oss andre», sa han Per. «Trau skal det bli», sa mannen. Vad har du i sekken din?» spurte mannen. «Møkk», sa han Per. «Møkk skal det bli», sa mannen. Så strøk han Per bort i eikeskogen og hugget og tømret alt det han vant, men allt han hugget og allt han tømret, så ble det ikke annet trau og trau. Da det ledde middags skulle han ha sig noe å leve av og tok opp nisteskreppen sin, men det var ikke mat det som var i nistesekken. Da han også ikke hadde noe å av, og det gikk likere med tømringen, ble han kjeiearbeidet, tok øksen og säcken på nacken og strøk hjem til humor igjen. Så ville han Paul i veien og friste om ikke han hadde lykke til å bygge skip og vinne kongstatteren og halve kongeriket. Han ba mor si om niste, og da han hadde fått den tok han sekken på nakken og la gåret ut i marka. På veien møtte han en gammel mann som var så kroket og gudnådslig. «Hvor skal du hen?» sa mannen. «Å, jeg skal bort i skogen og gjøre grisetraud til den vestlige grisungen vår», sa han pål. «Grisetraud skal det bli», sa mannen. «Hva har du i sekken din?» spurte mannen. «Møkk», sa han pål, «møkk». «Hørk skal det bli», sa mannen. Så strøk han Paul bort i skogen, og til å hugge og tømre alt han orket, men hvordan han hugg och hvordan han makslet, så ble det ikke annet enn traueemner og grisetrau. Han ga seg ikke enda, han drev på til langt ut på ettermiddagen, før han tänkte på å få seg litt mat. Da ble han så sulten med ett at han måtte ha matsekken fram, men da han tok den opp, var det ikke matsmulen i sekken. Paul ble så harm at han vrengte sekken og slo mot en stubbe, tok øksen og strøk av skogen og hjem med det samme. Da Pål var kommet hjem, ville Askeladden i veien og ba moren om niste. «Kanskje jeg kunne være kar til få bygd skip og vinne kongstatteren og halve rike», sa han. «Ja, det var likt til det», sa moren. «Du som aldri gjør anten å rote og rake i oska. Nei, du får ikke noe om niste», sa kjæringa. Askeladden ga seg ikke for det. Han ba så lenge at han fikk lov sist. Niste fikk han ikke. Det var likt til det, men han lurte med sig et par havrelefser og en doven øltår, og la av gårde. Da han hadde gått en stund, møtte han den samme gamle kallen, som var så kroket og ussel og gudnådslig. «Hvor skal du hen», sa mannen. «Å, jeg skulle til skogs, om det kunde høve sig å bygge et skip som går like godt til vann som till land», sa Askeladen. «For kongen har lyst opp at den som kan bygge et slikt skip skal få kongstatteren og halve riket», sa han. «Hva har du i sekken din?», spurte mannen. «Å, det er ikke stort å tale om, det skulle noe være niste», svarte Askeladden. «Gir du meg litt av nista di, skal jeg hjelpe deg», sa mannen. «Gjerne det», sa Askeladden, «men det er ikke annet enn to havrelefser og en doven øltår». Det var det samme hva det var. Bare han fikk det, skulle han nok hjelpe ham. «Da de kom opp til gamle eika i skogen, så sa mannen, «nå skal du skåre ut ei flis, og den skal du sette inn igjen, som den har sittet, og når du har gjort det, kan du legge deg til å sove». «Ja», Askeladden gjorde som han sa, han la seg til å sove, og i søvne syntes han han det hugg och hamret og tømret og saget og snekret, men våken kunne han ikke bli før mannen vekket han. Da sto skipet fullt ferdig jevnsides med eika. «Nå ska du stige oppi, och alle dem du møter skal du ta med dig, sa Kallen. Ja, Espen Askel hadde takket for skipet, seilt avsted och sa att det skulle han gjøre. Da hade kommit ett et stykke, kom han til en lang, mager fant som lå bort med et berg og åt gråstein. «Hva er du for en kar som ligger her og eter gråstein?» sa Askeladden. «Jo, han var så kjøttsulten at han aldri kunne få mettet seg, si. derfor var han nødentlig å ete gråstein», sa han, og så barn om man kunne få lov til å være med på skipet. «Ja, vil du være med, så stig på», sa Askeladden. «Ja, det vill han», og så tog han med noen store gråsteiner til niste. Da de hade seilt ett stykke til, kraftig på en som lå i en solbakke och pattet på en ture. Var du för en sås spanasklad, och vad ska det være gott för att du ligger och patter på denna tönneturen? Och når han ikke har tönnan får en ta till tacke med turen som han. Jeg er så öltörst att jag aldrig kan dricka mig mett på öl och vin, sa han, och så bad han om han fick låt lå vara med på skeppet. Vill du vara med så stig på, sa askladen. Ja, det ville han. Han steg på och tog med sig turen för törstens Da Där hade seglat et stycke till, kraftigt på en som lå med det ene öret till backen och lydde. «Hva du för en, og hva skal det være godt för att du ligger og lyr på bakken?» sa Espen Asklad. «Jeg lyr etter grase, for jeg har slik hørsel at jeg hører du gror», sa han. Og så ba han om han fikk lov til å være med på skipet. «Det var ikke nei til det. Vil du være med, så stig oppi», sa Askladden. «Ja, det ville han. Han steg oppi han også». Da de hadde seilt et stykke til, kom de til en som sto og siktet og siktet. «Hva du for en, og hva skal det være til at du står og sikter slik?» sa Askladden. Jag ser så skarpt sa han att det ratt kan skytte lika till världens ände. Och så bad om han fick lov att vara med på skeppet. Vill du vara med så stig på sa skladen. Ja, det vill han och steg opp». Da de hade seglat ett stycke igen kom de till en som for och hoppet på ett ben och det andra hade han sju skippunslåddrar på. Var du för ensaskladen och vad ska det vara gott för att du far och hopper på ett ben och har sju skippunslåddrar på det andre?» «Jeg er så lettført til å flyge», sa han. «Gikk jeg på begge føttene, kom jeg til verdens ende på mindre enn fem minuter. Og så ba han om man fikk lov å være med på skipet. Vill du være med? Så stig på», sa askladen. Ja, det ville han, og steg opp i skipet til askladen og følgesvennene hans. Da de hade seilt et stykke igjen, traf de en som sto og holdt seg fortruten. «Hva er du för en, askladen, och vad ska det være godt för att du står slik og holder deg fortruten», sa han. «Å, jeg har syv sommerer og femten vinterer i kroppen på mig sa han. «Så jeg har vel bo og holde meg fortruten?» «For slappte ut alle sammen, så gjorde de kål på hele verden med det samme», sa han. «Og så barn om man fikk lov å være med». «Vil du være med, så stig på», sa Askeladden. «Ja, han ville være med». «Og så steg han opp i skipet til de andre». Da de hade seilt en god stund, kom de til Kongsgården. Askeladden strøk like in til kongen og sa at nå stod skipet ferdig ute på trokka, og nå ville han ha kongstatteren, som kongen hade lovt ut». Kongen likte ikke dette noe videre, for Askeladden så ikke rar ut. Han var både svart og sotet, og kongen ville nødig gi datter si til slik fant. Så sa han han fikk vente litt. Han kunne ikke få kongstatteren før han hade tømt en kjøttbu kongen hadde, med 300 tønner kjøtt. «Det er det samme. Kan du gjøre det till i morgen, skal du få henne», sa kongen. «Jeg får friste», sa Askeladden, «men jag får vel lov til å ta med en av mine». «Ja, det kunne han få lov til, om han så ville ta dem alle seks», sa kongen för han trodde det var rent urå och man så hade 600. Askeladden tog bare med sig ham som åt gråsten och stött var så köttsultan. Och då de kom och lukkat upp bua hade han ett opp allt i hop så det var inte igen mer än sex små spekeboger. Det var bare en tillvär av de andre kamraterna. Så strök Askeladden inte kongen och sa att nu var bua tom och nå fick han välkomnstatern. Kongen gick ut på bua och tom var den det var säkert nok, men ausgladen var både svart och og sotigt och og kungen det var allt för ille att liken fant skulle ha datter hans så sa han att han hade en keller full med öl och gammal vin 300 tunnor av vart slag som man ville ha drucken upp först och det är det samme, är du kartl att dricke dem opp till i morgon detta lejte skall du få en ensa kongen. jag får friste», av skuladen men jag får väl ta med mig en av kamraterna mina sa han ja gärne det sa kungen han mente han hade så mycket öl och vin att det kunne bli välberget allesuv Åsgeladen tog med han som pattet på turen och stött var så öltörst och så låste kongen dem ned i källaren. Där drack han tunne efter tunne så länge det var nog igen. Men den siste äslet han en tår så det kunde vara ett par pottar till mans till våra kamraterna. På morgonen lukket de upp källaren och med det samme strök askeladen in till kongen og sa han var färdig med öl och vin och nå fick han väl dotter hans som han hade lovat. Ja först får jag ned i källaren och se sa kungen för han trodde det inte. Da han kom ned i kjelleren var det ikke anten tomme tønner. Men Askeladden var både svart og sotet, og kongen syntes var ulikt å ha en slik måg. Så sa han «Det var det samme. Kunne han skaffe vann fra verdens endom 10 ti minutter til prinsessens te?» «Så skulle han få både henne og Hallerike, for det var noe rent umulig», trodde han. «Jeg får friste», sa Askeladden. Så fikk han fatt på han som hinket på ett ben og hadde syv skiphundslådder på det andre, og sa at han fick spenne av loddene og bruke benene sine så fort han kunde, for han skulle ha vann fra verdens ende til kongstatterens te om 10 minuter. Han tog av loddene, fikk et spann og la i veien, og vekk var han med det samme. Men det var og det rakk, syv lange og syv brede, og han kom ikke igen Til sist var det ikke mer enn 3 minutter til tiden var ute, og kongen var så velnøyd som han hade fått en mark. Men så ropte Askeladden på ham som hørte grase gro, og sa han fick ly etter hvor det ble av ham. «Han har sovnet ved brønn», sa han. kan høre hans snorker, og trollene lysker ham», sa han. Så på ham som skjøt like til verdens ende, og ba ham sette en kule i trollet. «Ja, det gjorde han. Han skjøte midt i øyet. Trollet slo opp ett brøl, og så våknet han med det samme, han som skulle hente tevann, och da han kom till Kongsgården, var det enda ett minutt igjen av de ti. Askeladen strøk inn til kongen og sa at der var vannet, och nå fick han vel kongstatteren. Det var vel ikke mer å snakke om det». Men kongen syns han var så svart og soltet nå som før, och likte ikke å ha ham till måg. Så sa kongen att han hade 300 favner ved, som han skulle tørke korn med på bastua. Och det är det samme, är du klar til å sitte der inne og brenne opp den, ska du få henne, det er ikke tvil om det», sa han. «Jeg er for sa skladden, «men jag får vel lov til å ta med en av kameratene mine. «Ja, om det så var alle seks», sa kongen, för han tänkte det skulle bli varmt nok til dem alle. Askeladen tog med han som hade de femten vinteren og de syv sommeren i kroppen og strøk på bastua om kvelden, men kongen hade lagt sterkt på varmen. Det var et bål så de gjerne kunde stöpt kakkelovner. Ut igjen kunne ikke komme, for de var ikke kommet inn før kongen slo skåten for og hengte på et par hengelåser til. Så sa Askeladen «Du får slippe ut en seks-syv vinter så det blir passe varmt. Da ble det så de kunne holde ut der men da det led på nappen ble det vel kjølig, så sa Askeladden han måtte lunke på med et par sommerer, og da sov dit i langt på dagen. Men da de hørte kongen ruslet utenfor, sa Askeladden, nå får du slippet ett par vintrer til, men lagde så at den siste går lukt i synebånd. Ja, han gjorde så, og da kongen lukket opp Astudøren og trodde det lå der opprent, satt de der og huttret og frøs, og tennene skranglet, og han med de femten vintrene i kroppen slapp den siste like fjeset på kongen, så det fløy opp en stor frostblemme. «Får jeg kongstatteren nå?» sa Askelabben. «Ja, ta henne og ha henne og ta rike oppå», sa kongen. Da tog han ikke si nei lenger. Så holdt de bryllup og turte og dominerte og skjøtt trollkjerringsmell. Imens for de og grafset etter så tog de mig til en og ga mig graut på en flaske og mjølk i en korg, og så skjøt i meg like hit for at jeg skulle fortelle hvordan det gikk til.»